До діри нижче ватерлінії, чи падіння грот на нерозумну голову. І от настав день, коли телефонні перемовини з німецькими друзями-партнерами нарешті скінчилися. Наклюнулося саме те, чого чекав журба. І здійснилось те, чого чекали і Віктор, і Валентина. «Жанно, приготуй все необхідне». Жанна готувала сумку за годину, а при потребі вавральній ситуації – за 10 хвилин. Давалося в знаки тренування ще з часів, коли вона була дружиною лейтенанта. Тоді частенько траплялося так, що відразу після повернення дружина змінювала в його похідному наплічнику рушник на чистий, перевіряла, чи не закінчилася зубна паста, поновлювала пакетики шампуню, причандалі для гоління і готово. Віктор надто добре пам'ятав, що їй довелося пережити під час його служби, як налегко піднімались вони у двох сходинками гарнізонної ієрархії. І він, і дружина, бо офіцерська дружина – це таки професія. Віктор закарбував у пам'яті і солдатське ліжко за ширмою в кімнаті на три сім'ї, і довгі місяці, коли він був у відрядженнях, так називалися завдання – а вагітна Жанна чекала його і Олежика. І народження сина. Вони не встигли довести Жанну до лікарні. Не встигли, бо вона не хотіла їхати без нього. А капітан Сердюк напився і не прийшов вчасно змінити чергування. Жанна народила в машині. Фельдшер прийняв Олежика. Віктор заприсягнув тоді, що не покине Жанну. Ніколи. Що б там далі не сталося. І тому дивився крізь пальці на її жіночі примхи. То її шубу, то її схуднення за якісь офігенні бабки, то систему краси, то ту хреновину на шию. Нехай собі купує, нехай мастить кремом обличчя, шиї, руки, ноги, хай все, що хоче мастить. Бабок вистачить. Вона заслужила, вислужила у війську. Без звання, без нагород. Та не легше, як вони, чоловіки. Вона – його дружина. Вона – мати його сина. Отакі гідні поваги-думки відвідали його голову упродовж часу, коли Жанна по військовому швидко пакувала валізу. Та вони звітріли щойно на подвір'ї загула Маркіянова машина. «Гей, ви, добрі люди, хто з вас поспішає на вокзал?» «Ми вже готові, Маркіяна Антоновичу, цілком готові», – вибігла на ганок Жанна. «Може, зайдете на хвилинку, чаю вип'єте?» «Кави вам не можна, я знаю, а чай у нас чудовий». Жанна щебетала, намагаючись справити якнайкраще враження на чоловікового директора. Віктор утаємничив її в частину справи. Їде, мовляв, за новою машиною для Маркіяна Антоновича. Домовилися хлопці в Німеччині про класну тачку, бо сором дивитись на розвалюху, якою підриває свій імідж директор солідного підприємства. Та й для нього Віктора це важливо. Де ж таки бачено, щоб у заступника була крутіша машина, ніж у начальника? Навіть така скромна жаба, яку тримав у своєму ставку журба, могла запросто задушити. Тому пригнати тачку, нову, шикарну, штука потрібна. Їхати мусить поїздом, бо назад пожене машину. «Жануль, ти не проводжай мене. Маркієн Антонович із цим чудово упорається. Відвезе, проведе, на поїзд посадить». «Так, Жанночко, у мене, на жаль, не буде часу, щоб відвезти вас назад». Попробував викрутитись у супереч власним поняттям про галантність журба, розуміючи ситуацію. Зустріч Жанни і Валентини на пероні геть не потрібна жодному з них. Та Жанна аж не тямилася від прагнення виконати обов'язок дружини до кінця. Як це так? Не помахати у слід потягові білою хустинкою і не продемонструвати вокзальному глядачеві сцену прощання слов'янки – і плач, Ярославний, на валу. «Не турбуйтеся, Маркіяне Антоновичу, я візьму таксі. Я зовсім не обтяжу вас, чудово дістануся».